EH Bildurentzako, etxe bizitza, onarriksko eskubidea da, eta hori aldarrikatu izan dugu. Betidanik defendatu izan dugu, alokairu soziala. Ez da ezer berria gure aldarrikapenen artean. Azken aldian, beste alderdi batzuek, bere aldarrikapenen artean, sartu dute alokairu soziala. Irungo 2000 maseiko aurrekontuetako eztabaidan ikusi izan dugun bezala. Aurrekontu hauetan, oposizioko irutaldek aurkeztutako zuzenketen ondorioz, iru etxe bizitza berri erosteko eta ondoren alokairu sozialean eskaintzeko erabakia hartu zen. Onura hau jasoko duten hiru familien gatik, posten garen harren, hau nahikoaz dela argi esan beharra dago. Hau dela eta, EH bildutik inoiz bainoan berre handiko ikusten dugu ailu alokairu sozialerara zuzenduta egongo den udal etxebizitza parke bat sortzea. Hau da gure apostua. Lehen eta orain. Gaur egun dauden etxebizitza utsei irtenbidea emateko urrengo aukerak proposatzen ditugu. Trukea. Bai adinagatik edo ta beste arrazoiengatik etxebizitzak erabilgarritasuna galtzen dutenean. Berritzak, zarkituak edo ego era desegokian dauden etxebizitzak instituzio publikoek konpondu ditzaztela eta epe batean erabilpenaren truke. Jabegoari errasturasunak eman udaletik. Urratsak eman ditzaten alokatzeko errastasunak emanez. Eraikitzen edo eraikitzeke dauden etxebizitzak egungo famili eredu berriei eta ezberdinei erantzuna emanez ona adibide batzuk. Emantzipazioa Lortu nahi duten gazte adineko herritarrentzat. non etxea handia gelditu zaien, semea bere bidea jorratu duten erak, dutenako. Banaketa baten ondorioz nora ezean edo ezinean gelditzen diren pertson entzat, non bikote berriak sortzen dira eta bikote ekideek ekartzen dituzte eta etxe handiak behar dituzte. Trabajando siempre por una politica de vivienda, basada den el derecho universal a una vivienda digna. Eh? Bai. Trukea ipatu duzu, eh? bai. gaitor eh erakunde publikoak ezarran duten edo ikusten mozuen gehiun mugimendu sozialetatik eh bideratu daitekeengoko bat den, gainnaz batean bat arteko truke bat ere mandaitequela eh hasiera batean ez gera eh, ez dugu eh, inuraz mozten aukerak, bai eh arteko trukea eta baita bai pentsatzen dugu instituzioak hor egon behar direla eta errastazunak eman era guztietan ezta hor bai pentsatzen duguna da e, adineko jendia ba etxe handiageltzen direla bai mugikortasun aldetikan jo ba gabe gauza guzti hauek ba, laguntzeko eta bai jende gasteago Juan diteklar horrelatako etzetara baita ere aipatu dugun bezala da berriztatzea berriztatzea ikusten dugu gainea e, aukera ematen dula Ba, lan postu batzuk ere sortzeko. Osea, ez da bakarrik etxe berriak. Eta etxe berriak esaten dugunean, ere ez e, e, gaur egun ba, egiten dira etxe bi iru gelaetako, batzutan gela bateko ba, azteentzat nahikoak izaten dira, eta parka sortu ez gero, ba, e, e, era muta ezberdinetako etxeekin hori ba, da ze nahi duguna, eta gero ondieta gotara bai, ba, eskaintza dexente bat eman, hoi da planteatzen duguna.